Asyadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asfakal hadithi kitabullah. Wa khairal haditha di muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharal umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atinun dalalah. Wa kulla dalalatin pinnada. Ayyawal Walumahat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, walhamdulillah Wabi'idnillahi ta'ala Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kita pada Pokok pembahasan yang ketiga Yaitu Al-hukuk al-mustarakah al bainal zaujain Yaitu hak-hak yang berserikat di dalamnya antara suami istri Dan Padanya terdapat empat apa dua sub pembahasan dan kita telah berada pada sub pembahasan yang kedua dan di bawahnya terdapat empat cabang pembahasan enam yaitu dua cabang yang telah kita sebutkan halul istimta dan yang kedua thubutun nasab yaitu hak-hak yang berserikat di dalamnya suami istri yang kemudian sub pembahasan yang kedua darinya adalah hak-hak yang ditimbulkan yang muncul dengan sebab adanya ikatan pernikahan yaitu hukum yang pertama adalah hilul istimtah terhalalkannya istimta dan yang kedua thubutun nasab menetapnya nasab atau ditetapkannya nasab dari anak yang lahir dari keduanya kemudian cabang yang ketiga atau hukum yang ketiga yang ditimbulkan dari akad pernikahan yaitu subutu hurmatil musuharah menetapnya hurmatu al musuharah yaitu hubungan kekerabatan menjadi haram dengan sebab pernikahan itu Beberapa Apa bahasanya Beberapa uh, Kelompok nah, Menjadi haram Beberapa Kelompok Dengan terjadinya akad pernikahan Atau yang diistilahkan dengan Hurmatul Musahara yang pertama kata penulis rahimahullah taala yaitu yahrumu ala al rojuli ayat zauwaja bi ummahati zaujatih ala al umma bi mujarradil akad aleha ala li itlaki kaulih taala wa ummahatu kum lini saikum fa'in daholabi imratih fatahrum alehi ummahatuha bil ijma. Yang pertama menjadi haram. Atas seorang lelaki yang menikahi istrinya, yang menikahi seorang wanita, Haram baginya menikahi ibu daripada istrinya, yakni mertuanya, mertua perempuannya. Nah, maka Haram bagi lelaki untuk menikahi mertua perempuannya, Karena semata-mata akad yang terjadi. Ini pendapat yang lebih suheh Ya, walaupun Belum terjadi uh, Duhul Ya, belum terjadi Pergaulan antara Keduanya Akan tetapi sudah terjadi Akad, maka Haram baginya untuk menikahi Ibu dari istrinya Dan ini keharaman Yang selama-lamanya Ya Hormat al-abadiyah Ya sehingga e, Mertua adalah menjadi mahrum selama-lamanya Nah bukan sementara waktu Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala Wa ummahatuku wa ummahatunisaikum Yang ini di dalam suratun nisa ayat 23 Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dari golongan-golongan tersebut hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya. Ya, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian anak-anak wa wanita kalian, saudara-saudara perempuan kalian dan seterusnya sampai kepada ummahatun nisaikum. Diharamkan pula atas kalian ibu dari istri-istri kalian, yakni mertua. Fa'indha qala bi imratihi fatahrum 'alaihi ummahatuh Ya, kalau seorang lelaki telah menggauli istrinya, telah duhul, maka haram secara ijma'. Ya, tidak ada perselisihan. Namun kalau sang lelaki belum sempat menggauli istrinya lalu kemudian bercerai, maka ini perselisihan. Tetapi di sini Asy-Syeikh Hafizahullahu taala menguatkan pendapat yang lebih sahih adalah haram walaupun belum duhul belum digauli semata-mata terjadinya akad maka menjadi haram selama lamanya dari mertua perempuannya. enam demikian para kalafikum sebagian ulama berpendapat ya tidak menjadi haram karena belum duhul ya sehingga uh, yang yang haram adalah kalau sudah duhul. Tapi kalau belum digauli kemudian bercerai maka boleh dia menikahi ibunya. Maka ini khilaf barakallahu fikum sebagian merujihkan ya yang pertama dan sebagian lainnya merujihkan yang yang kedua. Wallahu taala a'lamu ta bis-shawab. Naam dan penulis di sini al syeikh Muhammad Ali Farkhus hafizahullah merajihkan yang pertama, yaitu haram secara mutlak, walaupun belum duhul, yakni semata-mata akad saja. Kemudian yang kedua, ya harumu ala rajul an yatazawwaja bibinti zawjatihi wahia rabibatuhu. In kana qada daqala bi ummiha, fa in aqada ala ummiha walam yadhul biha, jaza an yatazawwaja ibnataha, jaza an yatazawwaja ibnataha atau bifuru'i abnaiha atau banatiha minan nisa liqaulihi ta'ala wa roba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihin fa illam takunu dakaltum bihinna fala junaha 'alaikum ila akhir al ayah masih al-nisa ayat 23 yang kedua terharamkan atas suami atas lelaki menikahi binti zaujatihi anak perempuan istrinya atau yang disebut dengan Robibah Ya, Robibah Anaknya istri Dari suami yang lainnya Yang telah meninggal atau yang telah bercerai dengannya Ya, lalu kita menikahi seorang wanita Atau janda yang punya anak Maka anak itu Ya, anak perempuannya Wanita tadi Disebut dengan Robibah Kalau sebaliknya Wanita yang menikah dengan seorang lelaki Yang lelaki itu punya anak Ya, Dan anaknya lelaki, maka disebut dengan Robib. Ya, Robib di sisi istrinya. Sebaliknya, Robibah di sisi suaminya. Dari sisi suaminya, ya, dari sisi laki-laki, maka anak perempuan dari istri disebut Robibah. Ya, dan sebaliknya disebut disebut Robib. Maka Robibah haram untuk dinikahi. In kana kadu bi ummiha Kalau si lelaki tadi sudah menggauli ibunya sudah menggauli ya wanita yang janda tersebut ya kita untuk mempermudah memahaminya kita sebut dengan janda karena ya e, berarti janda sudah menikah dan sudah berpisah dengan suaminya atau sudah tidak ada suaminya dan dia punya anak perempuan maka perempuan disebut Rabiba haram dinikahi oleh suaminya yang yang baru ya haram tetapi keharaman ini ingkana qadada qola bi ummiha kalau memang sudah duhul ya sudah apa digauli fain aqada ala ummiha wa lam biha kalau seandainya dia menikah ya terjadi akad nikah tapi belum sempat digauli kemudian bercerai maka jaza ayyata zawaja ibnataha boleh bagi lelaki tersebut tadi menikahi kemba, menikahi lagi anak perempuannya ya rubibahnya tadi seandainya sudah duhul ya tapi kalau belum digauli lalu diceraikan maka anak perempuannya tadi boleh dinikahi lagi oleh lelaki tersebut kenapa karena belum belum digauli ya belum terjadi duhul terhadap ibunya, ya. Abu Furu'ah binaiha, Abu Banatiha minandisa, ya atau boleh di bawahnya, ya, dari cucu perempuannya, ya dan seterusnya. Kalau belum di, digauli, ya. Tapi kalau sudah maka haram untuk dinikahi. Robi'bah itu menjadi mahrom selama-lamanya sebagaimana mertua perempuan maka Rabibah juga menjadi mahram selama-lamanya ya kalau dia sudah apa menggauli ibunya ya walaupun sudah diceraikan Rabibah itu tetap menjadi mahram begitu pula uh, cucu perempuannya ya istri yang pernah kita ceraikan dia punya cucu perempuan. Ya maka yakni anak cucu dan seterusnya ke bawah itu juga mahrum. Sebagaimana Robibah tadi. Ya. Dan seterusnya ke bawah. Cicit. Ya begitu pula tadi mertua. Ya. Ibunya mertua. Neneknya mertua dan ke atas itu juga menjadi mahrum selama-lamanya. Ya. Ndam. Kemudian uh, hal ini dilandasi dengan firman Allah taala masih dalam surah An-Nisa ayat 23. Wa roba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Diharamkan atas kalian juga rabibah-rabibah kalian untuk dinikahi fi hujurikum yang di dalam pemeliharaan kalian. Ya, yang kalian telah menggauli ibunya. Yang kalian telah menggauli ibunya. Maka di sini ada eh uh, takyid, ya, ada pengkhususan memang di dalam ayat ini allati dakhaltum bihinna. Berarti yang belum sempat duhul, yang belum sempat digauli berarti tidak menjadi haram. Ya, tidak menjadi apa? Haram. Naam. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Jika kalian belum sempat dulul maka tidak ada dosa atas kalian. Ya untuk menikahi uh, Rabibah tadi atau anak perempuan dari wanita dari ibunya yang kita nikahi. Naam. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum menjadi haram dengan sebab ikatan pernikahan. Yahrumu alal mar'ati ba'da talaqiha min zawjiha aw wafatihi wa inkidai iddataha minhu. Anta tazawwaja bi-abai zawjiha Atau ajdadihi Abadan, ijma'an Likawlihi ta'ala Wahalailu abnaikumul ladina min aslabikum Kama yahrumu alaiha Tazawwuju bi-abnaihi Wafuru'i abnaihi Wabanatihi Minarrijal abadan, ijma'an Likawlihi ta'ala Wala tankihuma nakaha aba'ukum Minan nisai illa maqad salaf yang ketiga diharamkan atas wanita ya yakni istri ba'da thalaqiha min zaujiha setelah dia dicerai dari suaminya atau karena wafat suaminya ya dan ingtidu iddatatiha minhu sudah selesai masa iddahnya apakah karena dicerai atau wafat walhasil masa iddahnya sudah selesai Maka diharamkan bagi wanita anta zau anta tazawajabi abai zaujihah untuk dia menikah dengan uh, ayah dari suaminya, yakni mertua mertua lelakinya, mertua laki-lakinya. Ya, haram bagi istri mertua mertuanya yang laki-laki ya, tentunya. Au ajidadihi, ya atau kakek dari suaminya, ya ke atas menjadi haram selama lamanya secara ijma, jadi ini sama, ya, mertua dari sisi suami atau mertua dari sisi istri itu haram untuk dinikahi, ya, enam dan keatasnya, ya, bukan mertuanya saja tapi uh, nenek, ya, diatasnya mertua, nenek dari istrinya atau kakek dari suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah Taala wahala ilu abnaikumul ladina min aslabikum. Ya, diharamkan untuk menikah dengan mertua-mertua uh, kalian yang dia itu dari sulbi-sulbi kalian. Nah, maksudnya uh, apa? Wahala ilu abnaikumul ladina min aslabikum halal di sini diharamkan istri-istri anak kandungmu ya dalam hal ini menantu afwan diharamkan ibu-ibu istri istrimu yakni yani mertua enam jadi halal abnaikumulladzina min aslabikum yakni diharamkan ibu-ibu dari istrimu yakni mertua perempuan. Naam. Demikian pula kama yahrumu 'alaiha tazawwuju bi abna'ihi wa furu'i abna' abna'ihi wa banatihi. Demikian pula haram atas atas wanita ya, atau istri menikah dengan menantunya. Ya. Dan kebawahnya. Nah, ini sama dengan uh, pembahasan sebelumnya. Jadi dari sisi laki-laki dan dari sisi perempuan, dari sisi suami, dari sisi istri. Haram mertua dan haram juga menantu. Ya, Nah, keharaman ini adalah keharaman yang abadian. Demikian pula, yang keberapa ini? Yang keempat. Ya, jadi yang keempat, yang pertama tadi apa? Mertua laki-laki, ya. Yang kedua, mertua perempuan. Yang ketiga adalah mena, menantu. Ya, baik menantu dari laki-laki atau dari perempuan. Enam. Kemudian yang keempat Diharamkan alaz zauj ayadun an yajma'a baina zaujatihi wa ukhtiha. Diharamkan mengumpulkan ya wanita dengan saudaranya. Jadi haram menikahi ipar, ya. Haram menikahi apa? Ipar yakni dua wanita mengumpulkan dua wanita yang bersaudara, kecuali dicerai dulu satunya baru menikahi yang lainnya, maka itu boleh. Ya. Sebagaimana dalam hal ini, Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu Sehingga beliau digelari dengan uh, Dhun Nurain Dhun Nurain, pemilik dua cahaya Karena beliau menikahi Dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu uh, Siapa? Umm Kulthum dan Ruqayyah Ya Akan tetapi setelah meninggal Yang pertama Ya ada pun mengumpulkan masih hidup Secara bersamaan maka ini diharamkan. Ya, tidak boleh menikahi secara bersamaan dua wanita yang bersaudara. Naam. Hal ini berdasarkan firman Allah Taala wa antajmau bainal ukhtain diharamkan untuk kalian mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara. Naam atau baina hawa baina ammatiha atau khalatihha ijma'an juga haram mengumpulkan seorang wanita dengan tantenya ya tante dari ayahnya atau tante dari ibunya ya diharamkan menikahi wanita bersama mengumpulkan keduanya dengan tantenya ya amma atau khalahnya Naam ini sama hukumnya dengan wanita yang bersaudara ya sama saja apakah saudaranya saudara sebapak atau seibu ya saudara sebapak atau seibu lebih-lebih saudara seayah dan seibu semua sama yakni haram untuk mengumpulkan keduanya secara bersamaan wa nahu dzalika mimma huwa mabsutun fi mawdi'ihi dan selainnya dari hal-hal yang telah dijelaskan secara terperinci pada pembahasannya. Nah, maka ini, Barakalafikum, diantara bentuk kehormatan yang ditimbulkan dari uh, akad pernikahan. Nah, ini cabang yang ketiga dan yang terakhir dari uh, cabang-cabang yang keempat, yang terakhir dari pembahasan atau sub-pembahasan yang kedua ini adalah, Thubutu Haqqit Tawaruth yaitu menetapnya hak warisan ya rahmat menetapnya apa hak warisan yakni dengan sebab akad pernikahan maka timbul hukum saling mewarisi ya muncul hukum apa saling tawaruf saling mewarisi antara suami dan istri yang sebelumnya tidak ya berkata Penulis rahib Allah yasbut hak tawarut, بين الزوجيني بمجرد اتمام اقد الزواج. ولاو لم يتيم ولاو لم يتيم مدخول لان ناس لان ناس لا تربي تتابعنهما هياسلا تون ساببيه تون اي ساببها اقد الزواج. فاية توارثانى بساببيه الا ليبو جد ليبو جد مانع من موانع الارث. ثلاثة saling mewarisi antara suami istri karena semata-mata sahnya akad pernikahan yang terjadi. Walau lam yatim madkhul, walaupun belum terjadi duhul. Ya. Sekalipun belum sempurna duhul, yakni belum terjadi duhul karena hubungan ikatan antara keduanya adalah hubungan sebab. Ya, bukan hubungan nasab, tapi hubungan sebab musuharoh tadi. Ya, ini sebabnya adalah akad pernikahan. Terjadinya akad. Ya, sehingga dengan sebab itu, keduanya saling mewarisi. Ya, illa liwujudin, liwujudimani'in. Kecuali kalau ada penghalang dari penghalang-penghalang warisan. Nah, kecuali ada bab penghalangnya, ini bab hajib. Ada yang menghijabinya, ya, baru bisa gugur hak warisannya. Ya, sesuai uh, rincian dalam pembahasan uh, al-irth ini, pembahasan warisan. Wa qad haddada Allah Taala miqdaral miras likullin minhum. Jadi pembahasan warisan ini dia ya, terperinci barakallahu dan membutuhkan apa? Uh, <coughs> pembahasan khusus, ya. Terkait dengan hukum-hukum waris ini. Nah, apalagi dalam hal pembagiannya, ya ini sedikit lebih rumit dan membutuhkan apa e, pembelajaran khusus, ya pembahasan khusus. Barakalafikum. Demikian pula membutuhkan Muroja'ah ya bagi yang telah belajar, kalaupun sudah belajar, namun tidak muroja'ah ya ini sulit, ya untuk berfatwa terkait dalam hal warisan kecuali yang umum-umum, ya. Naam dan sungguh Allah taala haddada miqdaral mirats likulli minhumah. Allah telah menetapkan takaran warisan, ukuran warisan bagi masing-masingnya bagi suami dan isteri. Fa idza matatiz zaujatu akhadha az zauju nisfatar tarikatih illa yakun laha walad au min ghairi illa yakun laha waladun minhu au min ghairihi wa akhadha rub'a tariqatiha in kana la hawlad wa ladu minhu aw min ghairihi apabila jadi pembagiannya yaitu apabila seorang istri meninggal seorang istri meninggal berarti dia meninggalkan harta ya maka hartanya menjadi harta warisan akhadha zawju nisfa tariqatiha bagian suaminya suaminya mendapatkan warisan Iaitu dia dapatkan separuh dua dari harta peninggalan istrinya. In lam yakun lha walad waladu minhu awmin lairihi. Kalau memang istrinya itu tidak punya anak, ya, jadi kalau istrinya tidak punya anak, baik anak dari dia atau anak dari yang lainnya, dari laki-laki yang lain, walhasil dia tidak punya anak, maka suami mendapatkan harta warisan istrinya tadi yang meninggal separuh duanya. Ya, jadi kalau satu juta dia ambil lima ratus ribu, ya setengahnya itu menjadi warisan. Kenapa? Karena istri tidak punya anak. Kalau dia punya anak, akhodar rubot, ya akhodar ruboa tari ketiha. Dia mendapatkan seperempat, ya. Kalau istri tadi punya anak, ingkarlah awalade, maka suami mendapatkan seperempat. Seperduanya dari setengah, seperduanya setengah adalah seperempat. Jadi ini untuk suami, ya, yang ditinggal mati oleh istrinya. Istrinya tidak punya anak, maka suami mendapatkan warisan istrinya seperdua. Kalau istrinya punya anak, maka suami mendapatkan warisan istrinya seperempat. Dari hartanya, ya. Wa idamat zauju, akadatizau jatuh rubu'a tariqatihi ilam yakin lah walad waladu minha umin kairiha. Sebaliknya sekarang uh, yang meninggal suami, ya. Kalau suami meninggal, meninggalkan harta, maka istrinya mendapatkan warisan. Kalau suaminya tidak punya anak maka warisan bagian istri seperempat rubu atarikatiha dapat seperempat kalau suaminya punya anak ya seperduanya dari seperempat berarti seperdelapan wa akhadhat thumuna tarikatihi ing kana lahu walad minha aw min ghairiha ya dia dapat seperdelapan kalau suaminya punya anak <tuh> baik dari dia atau dari yang lainnya Nah, kalau hasil laki-laki itu punya anak suaminya. Maka istri mendapat seperdelapan. Fakana attanwi'u attanwi fi, fi nasibayni murtabitan murtabitan biwujudil far'i al-warif wa adadihi Nah, apa ini? فكان التنويع في النصيبين مرتبطا بوجود الفرع الوارث وعدته فإذا وجد الفرع الوارث للميت كان للآخر أقل الفردين وإذا انعدم الفرع الوارث للميت كان للآخر أكثر الفردين وهو ميراث ثابت بين الزوجين بنصد Binash qawlihi ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin tusuna biha walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa lakum waladun falahunna thummu mimma taraktum min ba'di tusuna biha aw dayn sehingga Jenis-jenis uh, bagian warisan yang didapatkan masing-masingnya itu terikat dengan adanya far alwaris, ya adanya ahli waris, ya dan jumlahnya, ya kalau didapatkan ada cabang ahli waris bagi yang meninggal bagi mayit, maka ini berarti akan mengurangi ya bagiannya. Suami atau istri semakin berkurang bagiannya. Kalau ada cabang-cabang ahli warisnya, seperti anak tadi, ya. Kalau tidak ada, berarti bagiannya suami atau istri semakin lebih besar, semakin lebih besar. Nah, maka ya harus dilihat uh, far al waris, ya cabang-cabang ahli waris yang lainnya. Naam wa huwa miratsun sabitun zaujain maka ini adalah warisan yang telah ditetapkan ya antara suami istri ini berdasarkan nas firman Allah taala masih di dalam suratul nisa ya ini ayat ke-12 ya nisa ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman walakum nisfu ma taraka azwajukum bagi kalian yakni para suami adalah seperdua dari peninggalan istri-istri kalian. Jika istri kalian tidak punya anak, jika istri kalian punya anak, falakum rubu mimmatarokna. Maka bagi kalian para suami seperempat dari peninggalannya. Ini mimba di wasiatin. Ini setelah dikeluarkan kalau ada wasiatnya, ya. Kalau ada wasiat yang mereka wasiatkan atau ada utang, maka dikeluarkan dulu. Uh, wasiat tersebut Yang tidak boleh lebih dari sepertiga Kalau sudah Apa? Sudah sakit keras ya, Sakit yang tidak diharapkan kesembuhan Maka boleh berwasiat Tidak boleh lebih dari sepertiga Dari hartanya Dari peninggalannya Nah, namun kalau dia masih sehat Boleh dia berwasiat Untuk membagi-bagi hartanya Ya dengan pembagian yang adil kepada seluruh ahli warisnya Sehingga dia tidak meninggalkan warisan Itu boleh Ya, selama dia masih sehat Barakalofikum <tuh> Tetapi kalau tidak ada wasiat Maka harta peninggalannya wajib dibagi secara warisan Setelah mengeluarkan apa? Utang Ya, utang-utangnya dikeluarkan Kemudian Menjadilah sisanya menjadi harta warisan untuk dibagi secara uh, Adil berdasarkan Hukum-hukum uh, warisan. 6. Nah. Demikian para kalbikum. Kemudian sebaliknya, walahun naru bagi para istri seperempat dari peninggalan para suami. Inlam yakun lakum walade jika kalian para suami tidak punya anak. Faingka nalaqum walade jika kalian suami punya anak. Walahun nathumun bagi para istri seperdelapan dari peninggalan kalian itu pun setelah dikeluarkan wasiat dan juga utang. Wa umumi hadhil ayah ya dulu ala mirats az-zawjayni ba'dihima min ba'd. Tinggal sedikit saya selesaikan ya. Barakallahu atau saya langsung terjemah saja? Naam. Uh, belum ya, masih jam 5. 3 menit. Tayib. Eh uh, saya lanjutkan selesaikan kitab ini tinggal sedikit insyaallah. Naam. Jadi berkata penulis rahimahullah, keumuman ayat ini menunjukkan atas warisan antara suami istri sebagian lain kepada sebagian yang lainnya. Sawun kana ba'da dukhul au au qablahu. Sama saja warisan itu terjadi setelah adanya duhul atau belum. Ya, yang jelas ukurannya semata-mata terjadi akad enam, maksudnya terjadi akad belum sempat duhul meninggal, ya berarti berlaku warisan. enam <tuh> karena alasan ya warisan ini adalah semata-mata akad akad nikah nikah yang sohie tentunya ya kalau akad nikah yang tidak sah seperti tidak ada wali dan sebagainya maka itu tidak sah karena akad nikahnya tidak sah maka tidak menimbulkan juga hukum warisan. Nah, sehingga akad nikah yang dianggap e, bisa menimbulkan hukum waris mewarisi adalah akad nikah yang sah yang mustawfin li syurut, yang memenuhi syarat-syarat fa yat fatarattaba ahkamuhu wa minha al-mirats. Sehingga muncul hukum-hukum di antaranya adalah hukum warisan yaitu akad nikah yang sah bukan yang yang tidak memenuhi syarat-syarat sah hal ini didasari dengan hadis Al-Qoma Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya <coughs> Al-Qoma pernah didatangi ya utiya fi imra'atin seorang wanita Tazawwajaha rajul ada seseorang lelaki yang menikahi wanita. Ya, famata. Ya, famata anha. Lelaki itu meninggal. Ya, sudah akat. Kemudian lelaki itu meninggal. Walamiya fredlaha sadaqan, walamiya dhukul biha. Lelaki itu belum menyebutkan, belum sempat menyebutkan nilai maharnya. Ya, sudok, sodaknya belum. Walamiya dhukul biha. Dan lelaki-lelaki itu belum sempat dhukul. Ya. Uh, yang meninggal afwan, yang meninggal adalah perempuan ya, bukan lelaki. Istrinya meninggal. Fa ikhtalafu ilaihi qariban syahr la yuftiihim. Maka orang-orang berselisih keluarganya. Ya. Uh, hampir sebulan sahabat Ibnu Mas'ud tidak memberi fatwa. Ya. Tidak memberi fatwa kurang lebih sebulan. Thumakola. Kemudian setelah itu beliau berkata, Arolahha sada konisa la wak sawala syatot, walah al miras, wa alaih al idha, fashahida maqil ibnu sinan al ashjahi, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadofi barwa binti wasyik bimuslima kadoita. Kemudian sahabat ibnu Mas'ud setelah sebulan beliau berkata, aku berpendapat bahawa Laha sodako nisa'iha Ya, bagi wanita yang meninggal tadi Itu wajib diberikan maharnya Nilainya atau kadarnya adalah Sebagaimana kadar saudara-saudaranya Mahar dari saudara-saudara wanitanya Tidak lebih tidak kurang Ya Atau tidak kurang tidak lebih Enam berarti di sini dalil bahwasannya mahar uh, wanita yang meninggal yang belum sempat di, diberikan maharnya dan belum sempat disebut nilai maharnya maka mengukur maharnya adalah diukur dengan yang semisalnya dari uh, saudara-saudaranya ya kalau saudaranya misalnya maharnya uh, nilainya lima ribu maka itu yang diberikan enam juga Sahabat itu maksud memutuskan walah almirof bagi wanita tadi yang belum sempat digauli meninggal dia juga punya hak warisan ya waaleh alidah dan atasnya juga idah uh, afwan ya saya keliru yang apa yang meninggal lelaki tadi saya bilang yang perempuan ya sudah benar yang meninggal apa lelaki famata anha yakni lelaki itu meninggal dari istrinya maksudnya yang meninggal dia suami dan dia suami tadi belum menyebutkan maharnya maka setelah sebulan sahabat ibnu mas'ud memutuskan ya tetap perempuan itu diberikan maharnya nilainya seperti yang saya sebutkan tadi nilainya sama mahar mahar dari saudara-saudaranya dilihat di situ diambil patokan pada saudara-saudara perempuannya. Nah, juga ditetapkan baginya warisan. Jadi berarti wanita itu mewarisi harta suaminya yang meninggal, Walaupun belum digauli. Wa'alayhal iddah. Dan juga atasnya iddah. Ia ni masa iddah. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah Arba'ata asyurin wa asyurau. Empat bulan, sepuluh hari. Fasyahidah ma'kil ibn Sinan. Al-Ashja'i maka sahabat Ma'qil bin Sinan Al-Ashja'i radhiyallahu ta'lanhu mempersaksikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hal yang sama seperti yang diputuskan oleh Ibnu Mas'ud yaitu terkait dengan Barwa' binti Washiq ya pernah terjadi Barwa' binti Washiq diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti apa yang diputuskan oleh Ibnu Mas'ud Ya, berarti dia mendapatkan taufik ya. Keputusannya benar sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau dan itu dipersaksikan oleh Maqil bin Sinan al-Asja'i radhiyallahu <tuh> Wallahu taala alam bisawab sebagai penutup. Setelah itu beliau penulis uh, menutup kitabnya ini dengan ucapannya wa khitaman ya dan sebagai penutup inilah hak-hak yang berserikat di dalamnya suami istri yang syariat yang hakim telah menjelaskannya dan mengurutkannya ala syahatil akd syar'i berdasarkan akad yang syar'i dan sah ya wajah alamadaroh hadil hukuk ala hilal ishroti zaujiyah dan menjadikan hak-hak tersebut ndam di antaranya adalah halalnya pergaulan suami istri dan yang demikian ini ke Asyara Muhammad Abu Zahra ila hadal mihwar al asli biqaulihi ila kemudian beliau menukilkan keterangan Muhammad Abu Zahra terkait dengan pokok pembahasan yang ketiga ini 6 kemudian beliau mengambil faedah darinya 6 wallahu taala a'lamu bisawab wal ilm inda allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yaumiddin wa sallama tasliman. Naam. Demikian kita tutup dengan kafarat majelis subhanakallahumma bihamdik syadallahi la ilaha Selanjutnya insyaallah kita akan menentukan kitab berikutnya. Nah, kalau ada masukan dari Antum, Faletafaddal, kitab yang kita akan bahas berikutnya untuk hari Ahad seperti ini. Nah,